Vilassar Ràdio obre Bagul Sardanista, un espai cultural presentat i produït per Margarida Berneta. A Vilassar Ràdio, Bagul Sardanista. Salutacions cordials des de Vilassar Ràdio, 98.1 de la l'EFM. Una setmana més obrim Bagul Sardanista amb Robert Mazza les vies de so i qui us parla, Margarida Berneta. Avui, a Bagul Sardanista, proposem parlar-vos de dues festes majors de dues poblacions que, malgrat que no són molt properes geogràficament, sí ho són en el sentit que comparteixen el patró, que no és altre que Sant Anastasi. Són les ciutats de Lleida i Badalona. Sant Anastasi va néixer en el Call Jueu de Lleida, al segle III. Fou soldat de la Guàrdia Pretoriana a les ciutats de Lleida, Tarragona i Barcelona quan Dioclesià era emperador de Roma. Va ser martiritzat i mort a Badalona. Aquest és el motiu per al qual Badalona i Lleida celebren la festa major al mateix dia, l'11 de maig. És canonitzat com a sant per l'Església Catòlica i venerat com a patró de Lleida i de Badalona des de l'any 1627 i 1672 respectivament. L'etnòleg Jordi Salat ens parla de Sant Anastasi i diu que és una figura històrica a la que s'atribueix una vida ejemplar perquè, en certa manera, personifica un mite que simbolitza una actitud personal davant la vida. Aquesta actitud és la de la fidelitat a la pròpia fe, defensa dels propis pensaments i de la llengua pròpia o vernacle de cada lloc, que es considera emanació de l'esperit sant universal. El testimoni de fidelitat de Santa Anastasi a una determinada fe ens porta un debat profund i de molta actualitat perquè ens fa plantejar qüestions sobre allò que era essencial en les creences i també en la llengua que parlaven dels primers cristians i els habitants de les terres catalanes abans que fossin conquerits pels romans, és a dir, en temps dels íbers. Bé, ja que hem anat una mica enrere, podríem dir que els orígens de la nostra història hem trobat una sardana per escoltar amb un títol forces caient. Grecs, íbers i romans de Josep Navarro. L'escoltem. <totipos> L'atnòleg Jordi Salat ens parla també d'una llegenda relacionada amb Sant Anastasi, una llegenda amb un contingut cultural molt interessant i que forma part del patrimoni cultural català. Es tracta de la llegenda de l'atmetller de Sant Anastasi i els trobadors. Joan Amades, en el seu costumari, explica que certament Sant Anastasi era fill de Lleida i formava part de les Llegions Romanes. Ell es va convertir al cristianisme i el va predicar als seus companys. L'emperador els va enviar a tots a Badalona, devia ser com una mena de càstig, aleshores anomenada Baetolo, i com que no els va convèncer de desdir-se'n del cristianisme, els va fer matar a tots i va fer tirar els cossos al mar. Bé, ja continuarem amb aquesta llegenda, però ja que continuem amb temps de romans i principis del cristianisme, escoltem una sardana de Carles Raia anomenada Recordant vells temps. L'escoltem amb la Cobla Sabadell. Que harmoniós aquesta sardana del jove músic i amic Carles Raia, tenora de la Cobla Sabadell. Cada dissabte i diumenge, Begul Sardanista. A Begul Sardanista avui us parlem de Lleida i Badalona i Sant Anastasi, el patró que germana a les dues poblacions i ens remuntem a l'època en què les poblacions es deien, no es deien Lleida ni Badalona, sinó que es deien Ilerda i Baetolo. La llegenda de l'enmetller de Sant Anastasi i els trobadors és molt antiga. Hi ha diverses versions, però totes coincideixen que va morir a la ciutat de Badalona i que en el lloc on va morir hi va créixer un arbre, en concret un ametller, que tenia unes flors molt boniques i feien un perfum especial i molt agradable. L'ametller de Sant Anastasi va esdevenir lloc de trobada de molts peregrins que venien a veure'l, segons sembla, de ciutats d'Europa i de la Mediterrània. Tants n'eren els qui peregrinaven per veure el que fins i tot es va convertir en un punt de referència i símbol emblemàtic de la ciutat de Badalona. De fet, hi ha moltes festes tradicionals que diferents llocs d'Europa i altres parts del món es celebren al voltant d'un arbre, i tenen les seves arrels en l'edat mitjana, com és el cas de la Festa del Pi, com, per exemple, el municipi de Centelles, la Festa de l'Hom i altres festes que consisteixen en portar un arbre des de la muntanya i ficar-lo al mig de la plaça del municipi i fer-lo objecte de danses al seu voltant. Estan relacionades amb el simbolisme de la cultura de l'arbre de la vida, que cap als cabalistes cristians tenia i té un simbolisme que es relacionava amb el contingut de la seva fe que, per cert, en una població propera a Vilassar, Òrrius, també celebren aquests dies una festa que té com a protagonista una plantada d'arbre al mig de la plaça. I tornem a Badalona, amb una sardana que Pere Obert va dedicar en aquesta població. Recorda Badalona amb la principal dolot. Doncs aquest és el record de Badalona de Pere Aubert. Parlaven de l'arbre de Sant Anastasi, l'atmaller, arbre considerat també de simbolisme sagrat, del que s'entén constància des dels temps més antics d'Egipte i alguns historiadors diuen que estava relacionat amb el culte a la deessa negra Isis, l'esposa del déu Osiris i mare d'oros, i qui s'hi atribueix com a principal virtut el despertar espiritual o iniciació en els misteris del tornar a néixer. El cas és que si ens trasladem a l'edat mitjana, l'enmetller era l'arbre dels trobadors. Aquests portaven una branca d'enmetller en els seus barrets, tot fent-ne un simbolisme de l'amor cortès i dels enamorats. Nostradamus, metge cabalista, alquimista i astròleg medieval, tenia el pa d'enmetlles, una espècie de torrons, entre les seves recomanacions medicinals. Diuen que els avantpassats de Nostradamus eren catalans que van, van anar a viure a la Provença quan Ramon Berenguer III, comte de Barcelona, es casà amb la reina dolça de Provença. I parlant de llegendes, càvales, deeses i misteris, surt del begul ara mateix una sardana de Josep Serra que ens parla del despertar d'un somni. L'escoltem amb la principal de la Bisbal. Thank you.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 Tant de tots els despertars de somnis fossin tan dolços com aquesta sardana de Josep Serra. La cultura tradicional a Vilasarda, diu. I tornem a la ciutat de Badalona, que celebra les seves festes de maig en honor a Sant Anastasi, amb moltes activitats lúdico-festives i populars, d'entre les quals destaca la cremada del dimoni. Un ritu de foc d'origen molt llunyà durant el qual la ciutat crema els seus mals esperits. Acabada la Guerra Civil, es va recuperar aquesta activitat després de temps, de no fer-se, els membres de la confraria van organitzar la nit del 10 de maig de l'any 40 la primera cremada del dimoni. Aquest acte es va convertir ràpidament en una tradició que, més de ser l'autèntic motor de la recuperació de la festa, és des de llavors un dels seus actes més importants. La cremada del dimoni és un acte directament vinculat a la veneració dels badalonins a Santa Anastàcia. És com una mena de venjança per l'assassinat del seu patró. I sense marxar de Badalona, els sardanistes vilassarencs tenim un bon amic, uns bons amics a Badalona, que són justament els músics de la cobla marinada. I com que estem enmig de la festa, els hi demanarem que ens toquin una masurca de Nino Rota. Masurca. Avui a Begul Sardanista parlem de dues festes majoses germanades, Lleida-Badalona, Badalona-Lleida, a través d'un mateix patró, Sant Anastasi. A Badalona, l'inici del costum de cremar el dimoni, símbol de tots els mals que hi ha hagut durant l'any, està inspirat en un fragment de l'obra Calaix de Sastre del Baró de Maldà, on es descriu un episodi en què els pescadors badalonins cremaven una gran figura antropomòrfica a la platja de la Vila davant d'un nombrós públic. Actualment, la festa s'inicia amb la plantada a la sorra d'un gran dimoni fet de cartró pedra, que cada any s'escull a través d'un concurs de disseny que aplega prestigiosos especialistes en la matèria. Al voltant del dimoni principal també s'hi congreguen dimoniets més petits fets de tot tipus de materials que dipositen diverses escoles de la ciutat i persones a títol individual. La nit del dia 10 es convoca una multitudinària trobada a la plaça de la Vila i tot comença amb l'arribada de l'Àliga de Badalona, que ofereix el seu ball majestuós i encapçala el seguici popular amb representació de totes les entitats i el bestiari tradicional. Després, home es dirigeix a la Rambla, on la colla de diables de Badalona fa l'acte sacramental del Sant i d'aquí a la platja, on la multitud gaudeix veient cremar el dimoni. En paral·lel, cada any s'organitza un gran castell de focs artificials que posa fi en aquesta intensa, intensa i apassionada celebració. I la cobla, Badalona, la cobla badalonina marinada ens interpreta ara assaig d'orquestra també de Nino Rota. Doncs aquest agrgradools assaig d'orquestra de Nino Rota interpretat per la Cobla Marinada, ens porta a la pausa no marxeu? A Vilasaràdio, Baul sardanista.